Informativos locais da Rádio Filispim. A Rádio Libre é comunitária da terra de Trasancos, que emite de Dendeferrol. bem vindas e bem-vindas todos aos informativos semanais da Rádio Filispim. A Rádio Libre é comunitária da terra de Trasancos, que emite dos estudos de Ferro no 93.9 da FM. Estes informativos são possíveis graças à colaboração das pessoas e coletivos da comarca. Lembramos que este é um espaço aberto a toda a gente Podes participar e enviar a tua notícia por escrito ou gravado em áudio à direção do correio eletrónico Arracamos agora com o sumário do boletim desta semana A Avante LGBT convida-nos à projeção do documentário infiltrat no Centro Social Artária, o no sábado 24 de maio. André, Pequeno Monstro, divulga a projeção dos dois filmes. Lá as armas não borrarão Tu Sorrisse, no Ateneo Ferrolão, o no dia 22 de maio, e Cascarilha, a ser projetado num no local da CRT da Coruinha, o no dia 23 de maio. Ana Favaloba convida ao filme Ante Nós, o um retrato íntimo de Castelão. A projeção será nos cinemas duplex o domingo 25 de maio. Cília Bogo apresenta-nos as atividades dos próximos dias no Centro Social Artabria. É documento do conto da Rádio Rapuceira, comenta o desalojo do CSOA Escarimaldiceiro de Compostela. Máquina do Tempo Filispiniana, de abril de 2013. Na cal, Inácia fala en que se concretizou o Foro Social de Ferro e Terra de 2011. Opaí, canido, que tal? Dende Avante LGBT+, Ferro e queremos invitarvos este sábado 24 de maio, a 6 da tarde, a ver a proxección do documental Infiltrats un documental que se estrenou en xaneiro deste ano sobre as infiltracións dos policías en diferentes movimentos sociais. Despois, imos ter un pequeno conversatorio e dedicaremos un espazo a compartir ferramentas sobre como nos coidamos nestes momentos. E, nada, esperamos vervos por ali, e unha aperta moi grande para a semana. Avanti máis para Radio Filispín. E agora unhas notas de cinema que poderemos ver estes días na nosa comarca e incluso nalgúnha outra galaxia da nosa constelación. O colectivo Esquecidos da Transición produce o filme Las armas no borrarán tu sonrisa, está diríxido por Adolfo Daufor. A presentación terá lugar no Ateneo Ferrolán o sobes 22 de maio ás seis e media da tarde. En Coruña, por si vos cadran cascarilla, será o día seguinte, Benres 23, á mesma hora, seis e media. No local da CGT, na Rúa Entre Peñas, seis. Estarán presentes Adolfo Doufor, director da película, Javier Almazán, irmán de Ángel, asasinado 15 de decembro de 1976 pola policía española, Olga Gutiérrez, esposa de Manuel Ruiz, irmã de Arturo Ruiz, asesinada o 23 de xaneiro do 77 ao comezo da semana negra de Madrid, cando foron asesinados pola ultradereita española Mariluz Nájera e os abogados de Atocha. Tamén estará Pablo Mayoral, condenado a 30 anos no Consello de Guerra de 1975. Las armas no borrarán tu sonrisa estrouse no mes de saneiro en Madrid a poucos metros do lugar onde Arturo Ruiz, mozo granaino, foi asasinado por un grupo de fachas españoles, os lexionarios de Cristo Rey. O colectivo Esquecidos da Transición, promotor do filme, pretende restaurar a verdade sobre o que aconteceu naquel tempo, unha época na que as forzas represivas da ditadura asasinaron a centos de persoas que loitaban pola conquista dos dereitos democráticos e fin da represión da ditadura franquista, que se mantivo intacta a pesar da morte do ditador franco. Buscamos justiza casi 50 anos despois, e a merecida lembranza e homenaxe a cada unha das vítimas da policía e das bandas fascistas españolas, aseguran. Ficades cun audio do tráiler promocional desta película. Las armas non borrarán tu sonrisa. Lembrade, sobes 22 de maio a SS Media no mateneo e en Coruña, o día seguinte a mesma hora, no local da CGT. Que sucedió neste tempo vertiginoso? tan largo en vivencias y tan corto en días y la felicidad esperanzada que se prometía Hay una una foto concretamente esta que es una foto de primer plano un retrato de Arturo que tiene un texto de mi padre detrás que pone Las almas no borrarán tu sonrisa Fueron días que llevan tu nombre viven conmigo y los y los apalearon Con tan mala suerte que a mi hermano lo apalearon más y lo mataron. Se implantó un pilar de la transición sobre el cuerpo de mi hermano. Unos días después sobre el cuerpo del tuyo. Y se olvidaron de ellos. Se olvidaron de ellos hasta el día de hoy. Y veinte añitos. No se huevaron mucho para matarla. Nos disparan a todos. de los altos teníamos disparos en el corazón los bajos más disparos en la cabeza es decir, que fueron a matarnos a todos Más allá de la utopía donde los árboles crecen bajo el sol de la anarquía donde el tiempo se alimenta de luces entre las sombras Más allá de la utopía la libertad se despierta cada vez que alguien la nombra Más allá de la utopía, justo allí donde imagino que espera la rebeldía. Se oculta una verdad, claro, todo esto es un problema de memoria democrática, ¿no? Que ha estado siempre condenada en este país, ¿no? La democrática y la no democrática. Y que igual que se apunta lo bueno, que, que se hizo una tradición pacífica y no, sé, no sé, que asuma, que asuma que... Los asesinos de mi hermano estaban a sueldo del Estado. El que mataron fue a Arturo y el asesino se ha ido de Rositas. Y lo mismo que se ha ido de Rositas el asesino de Arturo, se ha ido el de Vicente Cuervo, se ha ido el de Gustavo Muñoz, se ha ido el de Ángel Almazán, se han ido muchísimos. Y hay asesinos eh, que los han, como el de Yolanda González, que está trabajando para la administración. Parece una auténtica barbaridad. Somos las hijas que no tuvieron. A nosotras no nos dejaron nacer. Pero vosotros y vosotras sí. No hay olvido posible. El fluir de la vida. Nuevos héroes anónimos recogerán la herencia. Y como dijo el poeta, empezarán en aquellos horizontes en donde el otro sucumbiera fueron días heridos Días que llevan tu nombre días de abrir los rincones y aventar lo que esconden Día se niebla buscando un lugar. Desde as trincheras radiofónicas tiempo, de Fiín André pequeno Monstro para os informativo días de alas al viento Cine, cine, cine, cine Más cine, por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine son Os cines dúplex de Esteiro acollerán o domingo 25 de maio ás cinco e media da tarde a película Ante nos sobre a vida de Castelao. Tras a proxección terá lugar un coloquio coa presenza da directora Ángeles Huerta e dos actores Joan Forneas que interpreta a Castelao e Cris Iglesias no papel de Virginia. A compositora da banda sonora A ferrolá Sofía Oriana Infante tamén participará no evento. Ante nós descúbrenos a faciana máis íntima de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos grandes da nosa cultura. A película estructúrase arredor de dous momentos clave da súa vida, en 1918, cando traballa como médico en Rianxo durante a pandemia da gripe española en 1928, cando viaxa por Bretaña coa súa parella, Virxinia, despois de perder o seu único fillo. Lembra, domingo 25 de maio nos cines duplex de Esteiro Ferrol, ás cinco e media da tarde, Ante nós, un retrato íntimo de Castelao. Traemos ordem do señor alcalde de derrubar o horrio por non cumplir coa normativa oficial. Aquí a ti parece que xe boa idea meterte en política? <tose> Medio polado me de retiño, pero calabos. Acusado é que... Apárquense! <tose> <tose> que lei é esa que non protexe a xente? As cousas non son tan pasivas como a ti parece. Que clase de justiza é esa que defenda un cacique? <tose> que aquí non nos vais a la cabeça. esbedo necese cine seu informou Ana Favalova para o boletín da Filipín Centro Social Artabria convida a a varias actividades a decorrer nos próximos días. Na sexta feira 23 de maio, a partir das 21 a 30 horas, hai concerto de Luís e Susana Travasos, que desde o Brasil pasan por Artabria, incluída na súa xira galega. O prezo do billete é de 10 euros para non socias e 8 para socias. O sábado 24 de maio, as 12:30, h o libro A Historia da Luz, unha breve biografía política e tamén conversa con Luz Fandiño. Nesta presentación contase coa presenza do autor Antón Santos. No mesmo día 24, sobre as 18 horas, a proxezón do documentario Infiltrats, un documentario que fala sobre o caso dos cuatro axentes da Policia infiltrados en diversos movimentos sociais da Cataluña. Esta proxezón está organizada polo colectivo Avante LGBT Ferrolterra. E xa na terza feira, 27 de maio, a presentación de máis un libro. Desta vez é o libro titulado Ciudad de la Selva Historia e Arqueología da Guerrilla nos Montes do Casaio Para esta presentación contamos coa presenza do colectivo Sputnik Alego e edizóns positivas Informa para a Radio Filispín, Silvia Bogo Comunicado de desaloixo do Centro Social Ocupado Escarnio e Maldicer de Compostela desde o Centro Social Ocupado Escarnio e Maldicer queremos comunicar que abindo a segunda feira, lunes 26 de maio vais elevar a termo o proceso de desafricamento deste espacio. Os oves 27 de marzo recibíamos unha notificación do sulgado na que nos estaban a recoller na dilixencia judicial. O 28, recollemos a carta na que se nos informan dunha sentencia de desaloixo. Aente isto, facemos un chamamento social a defensa do espacio, nun contexto de aumento da especulación e a represión contra os movimentos sociais, concretamente contra os centros sociais ocupados en todo o Estado español, que, como era de esperar, chegou a tanos. Defender o Escarnio non se limita a defensa do edificio, sino de todo o que implica dispor de espacios liberados para a cidade e o desenvolvemento da de actividade política e sociocultural. O Escarnio leva once anos construindo un espacio de encontro para a vicinanza de Compostela, un edificio onde se ceceran lazos comunitarios, onde se organizaran movimentos sociales, onde se realizaran palestras e oradoiros e onde se gozou de foliadas e outros feitos de lecer alternativo. O espacio xa sufriu un desaloixo no ano 2017, aínda que logo puidouse recuperar, e pola súa asamblea pasaran diferentes edacións. Nela cultivouse hasta o e aprendizase colectiva como forma de resistencia ao capitalismo, á especulación urbanística e a mercantilización das cidades. O centro social non é un fin en si sí mesmo, senón un medio, e a actual asamblea propúsose defenderlo o próximo 26 de maio. Temos a mentade de manter vivo o centro social ata que nos é posible. A nosa laboula continuará, porque os espacios pertenecen a todos e, ora máis que nunca, non aceptaremos as súas tentativas de desmobilizarnos. Dito isto, convidávamos a vir defender o espacio nas seguentes convocatorias de concentracións 26 de maio, ás 8 da mañán na Rúa Algaria da Arriba, 11, e ás 8 da tarde na Plaza do Pan, tamén coñecida como Cervantes. Colabora conosco Agora e sempre, todas somos escarnio e maldizar. Vémonos na rúa. Ocupa e resiste. Dez, 100 cen, mil centros sociais. Informou para Filspin, Edu, da Radio Raposeira. Saúdos e saúde. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? Pois pues, existo un pouco así así sí, bueno, Pois pues vamos a logo Porque quería comentar contigo unha nova Que aparece tanto no Diario de Ferrol Nun artigo de Marta Corral Como na propia página do Concello Que anuncian a Pumbo e Platillo Que por fin hai un proxecto Para o saneamento Comenzar co saneamento da zona rural en Ferrolterra A ti que parece? Si, sí, bueno, hoxe escoitei na cadena ser pola la tamén esta nova Que era unha roda de prensa que deu xoxo Manuel Rebairela Este pasado luns despois de asunta de goberno local Bueno, apare aparece ademais con un orzamento onde di que son 14 millóns e, o 70% dese orzamento vai no pagar a Xunta de Galicia e o 30% o propio Concello sí, eh, Vamos ver unha cousa non temos moito tempo porque ben sabes que estuemos moi implicados no tema este do xanamento e penso que é unha das obras de infraestructuras máis importantes que pode, ou unha das máis importantes que pode ter un Concello e sempre foi un tema moi importante porque eh... Para, para hacer rol Bueno, aí reivarela ponxe moitas medallas di realmente que eu considero que unha mentira, di que ele eh, cos seus gobernos do 2014 e no actual, que foron os que realmente puseron tiberon un proxeto, non para o saneamento do rural en cambio, o resto do tempo que estivo sempre metido nun caixón Vamos a ver unha cousa o que realmente sucedeu en 2014 ero, era había un, un documento que te chamaban, o, vamos, un argumento, algo que asinearon que era un protocolo de execución concertado. Pero ese protocolo utilizaron para ben e para mal, se si estaba en vigor ou estaba en vigor, e lle deron mil voltas e utilizaron para justificar moitas cousas. E Rey Varela fala de que había un proxeto nun caixón, que quedou nun caixón de outros gobernos eh, en 2014. E aí iso é falso, totalmente falso. O que había no 2014 era este protocolo, donde había un anexo que falaba dun, de un, dun plan director de infraestructuras das redes do, do saneamento rural de, de Ferroa. Eso era o que falaba, eh, era un plan director en todo o caso. E ese plan director non é un, un proxeto, un proxeto de leborzamento, e de feito, tuveron que cambiálo case todo de arriba a baixo. Ademais, o que dicíamos antes, que agora a xunta de Galicia vai a pagar, ¿no? vai a pagar a xunta e vai a pagar o Concello Pero eu recordo que eso xa se estaba pagando non para o saneamento sí, rural Sí, vamos, eh, realmente dentro deste, deste protocolo eh, o que había realmente era que se facía o precio da tasa E o precio da tasa, unha das cuestións que iba incluída era o saneamento do rural, é dicir, que xa le vamos pagando o saneamento rural dende 2014. Eso é a realidade. Outra cousa é que despois a empresa e máfesa non cumplirá, como si está facendo continuamente. E desto temos que ter en conta de cara a 2030, que cando arremata a concesión, e vai haber que pelear dende agora xa pola remunicipalización do servicio. Sí, a ver o que dice o xerente desta de empresa, que sempre anda, pois pues eso, pois pues con ponendo mil, miles excusas e miles de, de tapadeiras para que esta empresa sempre salga de rositas. Eh, levan Eh, eh, vamos, agredindo a, a cidadanía de Ferrolterra non solo polo custe do recibo do, da auga, sino polo saneamento, o tipo de saneamento que nos impuseron, a tasa que se nos impón, e agora nos están a dicir que o saneamento do rural vai a ser como algo moi novidoso e que se empeza a pagar agora por parte da Xunta de Galicia e o Concello de Ferrol. Vamos vamos ver eh, unha cousa, isto está claro, é decir que, de alguna maneira, o principal problema foi a premurrición que tivo Rey Varela para facerse que el era ou que traía o sanamento a Ferrol e facerse de algun maneira como a ladiz de do sanamento. E, entonces a primeira que tipo en coller unha obra que estaba sin finalizar que tardou inda tres anos, en 30 e pico meses, en 31 meses en concreto, en poñerse en funcionamento. E co, tanto colleu así o, a depurada, a todo o sistema de depuración, que chegamos a pagar sete millóns, cento mil euros de máis, cando tiña que ser a xunta que tiña que estar ao cargo de todo o sistema de depuración até que empezará a funcionar. E se conectaran eh, todos os barrios, Narón e demais. De feito, nos pagamos 7.129.000 euros eh, a maiores. E os veciños de Narón que teñen o mesmo servicio non os pagaron. Pois, bueno, para tomar nota, de cara ao 2030, cando esta Vamos, empresa sí, pretenda pero, continuar. Pero atende, gostaríame resaltar a importancia que ten o Xamento do Rural. Inde que a Mollor non nos están dicindo Canto vai costar en, en, en a, No recibo ao final Porque claro Aquí andar en sistema de bombeo E empezar a lanzar eh, Outra vez Todas as aguas residuais Num sitio para outro eh, eh, Ata a cabana outra vez E pois da cabana subir para arriba a Subir a A ata graña, 45 metros sí, volve a ser si un problema non, outra vez, de todas as maneiras que queden o, o colector será feito e todos os colectores son ata 60 kilómetros de, de colectores e interceptores Eh, bueno, e bueno, imagino que no futuro se si o tema non funciona ou é moi costoso que será outro sistema de depuración pero xa estará feito toda a rede de, de sumidoiros e eh, bueno, eh, é importante que se participe e que se vexa como vai ser todo isto vai haber unha serie de reunións e eh, bueno, para, penso que é importante que, que si sí, que se faga o saneamento do rural e que se comece xa vai estar dividido en varias fases Pero, bueno, eh, considero que é unha obra, unha infraestructura que hai que facer. Sí, pero que deixen a propaganda e as mentiras aparcadas. Que fan a obra, que vaya para adiante, pero que deixen a propaganda e as mentiras, porque, a, vamos, están a orden do día neste tema. Sí, o defeito Rei Varela non é o gran facedor do, do sistema europeo. O, o que emporcou absolutamente todo que era o saneamento. Esa é a realidade deste de, de alcalde que hai agora. Bueno, pois seguiremos comentando. Seguiremos, porque importante é un, é, el, é un cacho largo, largo, largo. Aquí un outro mundo é possível se a gente quiser Aqui Um outro mundo é possível se a gente quiser Caminhando nessa estrada, lado a lado, vamos lá Construir um novo mundo e o planeta transformar Humanidade, solidariedade, nós vamos vencer Ogin a saluda podemos dizer que aqui o modo mundo é posible se a x quiser. A semana pasada viasamos na máquina do tempo Filippiniana ao 15m, tal e como se viviu en Ferrol na maio de 2011. Nesta nova entrega contaremos como aquel movimento impulsou accións concretas na nosa comarca, a partir do Foro Social de Ferrolterra, constituído en setembro de 2011. Mais temos que retrotraernos ao Foro Social Mundial, celebrado en 2001 en Porto Alegre, Brasil, que dá lugar ao ser molo dun altermundismo en moitos lugares do planeta, nomeadamente o país galego. Unha estrategia global que partía de tres afirmacións. O capitalismo é socialmente insusto, pouco ou nada democrático, ecolóxicamente insustível. Ese altermundismo ficaba no caso do todo español inevitablemente ligado ao 15M, mesmo a principios clásicos do Movimento Libertario, como autosestión e o apoio mutuo. Aquel Foro Social de Ferrolterra en 2011 serviu para a reflexión e análise, mas tamén como punto de partida para activación da Rede Social de Ferrolterra, conformada por tres eixos. O Encontro Social de Ferrolterra, a Rede de Apoio Mutuo, e o foro social. Canto á rede de apoio mutuo, concretizouse en ferramentas que pretendían acadar o contrapoder. Dentre delas, un banco de tempo, un peto solidario, stop desafiuzamentos e unha tenda de troco. Todas elas foron accións directas da cidadanía empoderada da nosa comarca, lónse da tutela das institucións e animadores da chamada participación democrática. Na máquina do tempo filispiniana, trasladámonos ao mes de abril de 2013 cando Ignacio Caranza, integrante da rede social de Ferrolterra, falaba, en divertimento para pequenos monstruos, dos detalles deste de interesante proceso de participación real nos asuntos de todas e todos. Surdo en Ferrol porque eh, bueno, xa se fixera a primeira edición do Foro Social Galego Que é de alguna maneira unha sección territorial do que o Foro Social Mundial que despois explicaré por que ten moita importancia precisamente eso e entón en ese 2011 en concreto iba a se facer esa edición, segunda edición do Foro Social Galego e por motivos de logística e de, de unha infraestructura e de falta de medios económicos foi eh, imposible levarlo a cabo entonces en Ferrolterra que estábamos moi lanzados no aspecto de querer facer algo e que transformar e de Con máis ilusión Quizás, pois, dixemos Non, pois, entón eh, Vamos a realizar un foro social en Ferrolterra E, aparte, eh, que necesitamos eh, Dotarnos de, de, de, de Unha ferramenta teórica para poder eh, transformar algo nesta comarca. ¿no? Era un pouco o sentido uh -huh. que tiñamos. Hai moitas enerxías, moita forza e, e un suceso, non? Penso que sí, vamos. É decir uh -huh. que a gran malloría das, das charlas que se fixeron, das execios, todo eso e os debates que tivemos, levaron a, a pensar no que se chamaba un compañero, que en concreto era Manolo Rivera, que foi un dos ponentes nunha da, das execios, da economía eh, social e solidaria e a partir de aí veuse ideas de empezar a transformar as cousas e tal xa polo miúdo nese foro social pois pues, empezamos a facer as asambleas de debate por exemplo en círculo para un pouco situar a todo o mundo de igual a igual en ese debate, para facelo moito máis participativo, como así foi, non? Un foro social, por certo, de, de Ferrolterra que retransmitiu, non sei se si lembras, Ana Lucecu, Radio Filispín, e emitimos o sinal en directo, que logo tamén gravamos, está todo gravado, do que foi aquela primeira edición do foro social de Ferro de eh, setembro do ano 2011. E foron moitas aprendizases de todas aquelas mesas ¿no? sí, sí. Por suposto sí, Foi moi frutífero entonces un grupo de um, Participaron cento e pico persoas Pero un grupo de persoas que estábamos eh, Aí metido e que estamos Nas diferentes eh, asociacións e demais E que conformamos o primeiro foro o, o consello local do primeiro foro Pois pues decidimos que había que dar un paso Para adiante E encerrarse a consolidación de un encontro social aquí en Ferro e ese foi o inicio uh -huh. eu quero poñer o, o punto vamos decir de partido idolóxico é dicir que isto forma parte de unha estrategia global que surde en 2001 no Foro Social Mundial e que despois veu a confirmar un alter mundismo que se espallou por todo o mundo é decir, hai unha estrategia global pero non é unha estrategia eh, dirigida nin unha estrategia que parte dun punto ni nada deso senón que é algo compartido en diferentes países en diferentes zonas de todo o planeta E esa estrategia global parte de, de tres premisas... O capitalismo socialmente é insusto... Pouco nada democrático... E ecolóxicamente insostível... Entón, a partir dai... Dese que que transformar a, a situación... E entonces se cando surde precisamente nestes foros sociais mundiais... Que se van celebrando, que son eventos... E despois surden os foros temáticos, os foros territoriais e tal... E nós formamos parte deso... Vai é, engadido, de maneira... Co que foi o 15M E co que foi despós o momento o CUPA é, é unha combinación de, de todo eso O, o 15M surde eh, O 15 de maio E o foro en setembro é, decir, que é un pouco De feito o 15M participa na, No foro social de Ferrolterra De setembro de 2011 sí. E aí surde o encontro social Como unha das partes Nas que se ten que basar a transformación social Tres vías en concreto había institucional, que hai que tomar o poder pola vía democrática, se non queremos estamos en contra da violencia, das guerras, ainda que case vai ser imposible que haxa unha transformación sin que se dé unha violencia e de feito exista violencia no mundo, e eso sabemos. As guerras e todo isto forman parte desa desesperación do capitalismo. É un contrapoder, estamos no contrapoder desas, desas tres vías que che disin antes, a institucional, a vía da mobilización e a vía da construción, da contrapoder. Estamos creando un contrapoder Nos, eh, Somos conscientes de que é unha cuestión Incipente, tal, que vamos ter moitos erros Que vai ser tal, en todas as partes do mundo Pero non é que estamos creando nada novo Existeu xa no século XIX Existeu tal E, e existe agora, e agora con moitas máis posibilidades Porque eh, existen as novas Tecnologías, a comunicación A información fluye moitísimo máis E entonces a organización é moito máis Fluida e as experiencias son moito máis Compartidas entonces eh, estamos nunha estamos crise sistémica e polo tanto con moitas máis posibilidades de avanzar nesse sentido. Aquí unha um o mundo é posible se a gente quiser. Aquí unha um outro... a máquina do tempo filispiniana e co pretexto do 20 aniversario destas emisións André Pequero Monstro para os informativos da Filispim E isto foi tudo Despedimos-nos com a canção O Mar, o Amor, o Elo Da Luísca e Suzana Travaços Que vão atuar no Sintra Social Artábia O próximo dia 24 de Maio Um aperta e obrigado a todas Por estar desse lado Já está, já está Então Luís, tu vais por isto? <risos> <risos> o que há de se fazer A sorte na distância Anunciada entre nós Desde a A porta do aparelho